Moi boa, e ben ou ben vida. No audio de hoxe, imo a á seguinte pregunta. Como saber se o meu equipo, o meu ordenador o meu teléfono, forma parte dunha botnet? Hai varias formas de determinar se un equipo pode estar a formar parte dunha botnet. Primeiro é revisar o software antivirus. Un software antivirus pode detectar e eliminar o malware que utilizan os atacantes para crear botnets. Se se detecta algún tipo de malware no equipo, é posible que este forme parte dunha botnet. Segundo, revisar o uso de ancho de banda. Se se observa un uso inusualmente alto de ancho de banda no equipo, é posible que este esté a ser utilizado para enviar spam ou realizar outras actividades maliciosas. Terceiro, revisar o rexistro do sistema. Alguns tipos de malware deixan rastro no registro do sistema. Revisar o rexistro do sistema pode axudar a determinar se o equipo foi comprometido por malware. Cuarto, utilizar ferramentas de detección de botnets. Existen ferramentas especializadas que poden escanear o equipo en busca de indicios de que se está a formar parte dunha botnet. Estas ferramentas adoitan estar dispoñibles en liña e son fáciles de utilizar. En quinto lugar, contacta con un experto. Se se sospeita que o teu equipo forma parte dunha botnet, pero non se ten certeza, é posible que sexa necesario contactar con un experto de Seguridade Informática para o ter axuda. Un experto en Seguridade Informática pode analizar o equipo e determinar se foi comprometido por malware. En resumo, hai varias formas de determinar se un equipo pode estar a formar parte dunha botnet, incluíndo revisar o software antivirus, revisar o uso do ancho de manda, revisar o registro do sistema e utilizar ferramentas de detección de botnet. Se se sospeita que o equipo forma parte dunha botnet, pero non se ten certeza, é posible que se sea necesario contactar con un experto en a Seguridade Informática. Ola, estimado ente, eu son Rey, E acabas de escoitar un episodio máis De as miñas dúbidas da internet Un espazo no que vou recopilando Ou vou tratando de contestar A esas dúbidas que me fan chegar Por redes sociais ou nos oradoitos Nos que participo Bueno, digo que trato de respostar Pero non é certo, fin e cabo, eu non resposto Si, sí, acabas de escoitarme a min respostar Pero todo que o que oiches Todo o que o dixen Foi redactado por unha intelixencia artificial Non foi escrito por min Ni siquiera foi escrito por un man Bueno, xa sei, esto é un pouco raro Son así un poquinho extraño Pero precisamente o que busco Que reflexionemos un momento sobre este futuro No que xa estamos vivindo E que nos fai vivir situacións como estas Que sexa unha máquina A que nos resposta ás nosas dúbidas Bueno, deixo aí, deixo que penses E se queres comentarme algo Todo podelo facer a través da página do proxecto Que é A xino non buscame, que eu ando por aí pola redes sociais.